Вона фестивалила, жила то з тим, то з іншим. Ото й залишила мою адресу дописувачем, щоб їх заспокоїти. — Хочеш сказати, що ви не жили разом? Від обурення Уляна не помітила, як відсорбнула заміцного для себе чаю і взялася розмочувати в ньому старе печиво. Вона зависала в мене, коли не було де перекантуватись. «Самтаймс». Уляні здалося, що хлопець сумно зітхнув. «А чому саме твою адресу?» Вона не вірила жодному слову і намірилась загнати Павла на слизьке. «А ти мене не впізнала?» Він зазирнув їй у вічі. «Ми ж земляки. Вчилися в одній школі. Уляна, Знічено знизала плечима. Звісно, їхнє містечко було маленьким, але не настільки, щоб можна було знати усіх без винятку. Не дочекавшись відповіді, він закопило в губу. Ясно. Тоні мене теж не відразу згадала, коли ми зустрілися на вокзалі. Вибач, але я не треба вибачатись. Ти і твої друзі ніколи... «Нічого не помічали», – продовжував ображатися господар. «Хоча ти могла б і пам'ятати, я всього на рік від тебе молодший». Уляна зацікавлено глянула на земляка. «Всього на рік молодший від неї, а виглядає цілковитим хлопчам». «Повернемось до Тоні», – згадавши мету свого приїзду, схаменулась вона. «Ви...» зустрілись, а далі вона сказала, що зовсім на нулі і немає де зупинитись. А я, як земляк, запропонував пожити в мене. Слухо відповів хлопець. Так і почали дружити. Вона довго тут жила. Коли як? Як карта лягала? Криво посміхнувся він. Іноді день-два, іноді місяць. Я неї «За подружку позичити баксів, утерти соплі, витягнути з халепи. Ти ж знаєш, Тонько?» «Не знаю», – відрубала Уляна. «В тебе є телефони її знайомих, роботи?» «Ото й воно, що не знаю», – розвів руками Павло. «Вона зникла місяців чотири тому. Завела якогось кекса, і перестала заїжджати. Заходив перед Новим Роком до неї на роботу, та її ще в жовтні звідси поперли. Оляна присунула до себе печиво. Вона завжди їла, коли нервувала, і тепер, геть забувши про умовності, вхопила жменю крекеру. «Боже, де ж мені її шукати?» Питання було риторичним. Але вона з надією поглянула на земляка. Як знайти людину у великому місті? «Донт, ну, чесно», – вітанув Пашко. «Може, зайди до клубу, де вона танцювала?» Від несподіванки Уляна мало не вдавилась. «Що вона робила? Танцювала?» «Ну, – зніяковіла підтвердив хлопець, – щось таке». Вона ж не займалась танцями, не стрималась Уляна. Хто ж її взяв? Не займалась? Отакої, здивувався Пашко, а наплела, що шість років відпахала в дитячому ансамблі. Я пам'ятав, що ти в школі танцювала, тому подумав, що і вона. Хоча які у Флорентині танці, швидко знайшов пояснення він. Так тільки. Ногами подригати її, вчасно одяг скинути. Тож, стрипшову. Приголомшена тим, що довелося почути, Уляна не звернула уваги на підозріле знання її дитячих захоплень. «Дай мені адресу клубу. Треба звідкись починати?» «Ага». Пешко обмацав кишеню в пошуках ручки. «Флорентина». Це на правому березі. Я тобі намалюю, як доїхати. Уляна неуважно спостерігала, як він щось виводив на паперовій серветці і подумки перебирала знайомих у Києві. Безсонна ніч починала даватися в знаки, і вона відчувала, що не в змозі їхати до Флорентини і вести якісь розмови, доки не поїсть і не відпочине. Але у цей час усі нормальні люди мають бути на роботі, тому до вечора сподіватися на притулок не доводилось. «Ти впевнена, що знайдеш?» Павлова запитання відволікло від думок, і вона невиразно кивнула. «На перший план виходила проблема проживання». Адже, судячи з усього, в столиці доведеться затриматись. «Дякую!» – Уляна засунула серветку з малюнком до кишені і, підвівшись, повільно попрямувала до коридору. «Вибач, що потурбувала. Можна я ще якось до тебе зайду або зателефоную?» Її погляд зачепився за телефонну слухавку на стіні. «Чому ні? Я ж певною мірою на це приречений спробував пожартувати Пашко. Вибач, що розчарував». «Нічого». Уляна поправила зачіску, автоматично відмітивши, що щербате дзеркало в зоні кар'єри нічого доброго господарю не віщує. Гірше було б, якби це була знята квартира. «Чуєш?» Ледь притримавши її сумку, мовив він, «А тобі є де переночувати?» Тепер від його сухого і різкого тону нічого не залишилось, і господар знов перетворився на сором'язливого телепня років щонайбільше дев'ятнадцяти. Здогадавшись, що зараз її запросять лишитись, Уляна спалахнула від нахабної думки скористатися пропозицією. «Та щось знайду. Може, якийсь готель? Навіщо готель?» Пашко зашарівся. «Якщо можна в мене?» «Та де в тебе?» Приховуючи радість, протягнула вона. «В тебе одна кімната. На кухні є розкладачка», – поспішно запевнив він. «Я...» «На ній, а ти тут, у спальні». «Не знаю», – вагалась Уляна. «Хіба тобі не досить тоні? Чого не зробиш для землячки? Я завжди був небайдужим до сестер Монтеїні. Останнє зауваження чомусь не сподобалось. Проте, приписавши недоречне кокетування випадковості, вона, не мудруючи, погодилась».